seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, el 107.8 de l' FM i també a través de ràdiopalafrugell.cat des de qualsevol part del món, com sabeu. I a continuació parlarem doncs d'un eh, concurs d'un premi que, que s'entregarà donc dilluns que ve, dilluns dia 12. però ja fa uns quants, eh, uns quants dies doncs, que està en marxa aquest concurs. Estem parlant de la tercera edició del concurs de vídeos submarins organitzats per Red Coast Brava i en aquests moments ons ens posem contacte, amb la responsable de comunicació de red Costa Brava, Eva Cortés, bon dia Eva, Sí, hola, molt bon dia, Rubén. Doncs, com esteu? Moltes, molt bé, molt bé, i moltes gràcies per atendre la nostra trucada i per comentar-nos doncs, una mica més eh, doncs, eh, al voltant d'aquesta tercera edició ja de, del concurs de vídeos submarins, que la gala d'entrega doncs, de, de premis es farà precisament aquí a Palafrugell el, el dilluns que ve, eh, dilluns dia 12. Correcte, correcte. Abans de res, eh, sí que és un projecte, com dèieu, de red costa brava, però el, el concurs el fa fotovídeosub. Eh, que és l'organitzador mm -hmm. d'aquest concurs de fotografia i de vídeosubmarit. Llavors, com bé comentes, el dilluns farem el lliurament el 12 d'agost a les 7 al Teatre Municipal i gràcies a l'Ajuntament, que ens ha sabut aquest uh, fabulós espai, podrem veure ja, conèixer els vídeos finalistes uh, i els guanyadors uh, d'aquest concurs. Mm -hmm. Aquest concurs que va començar en el mes, al voltant del mes d'abril amb la recepció dels vídeos participants. Després, la segona fase és una fase que passa, que és molt, molt divertida, perquè és una votació popular on la gent, a través de la visualització i reproducció dels vídeos i els seus vots, poden compartir aquests vídeos i fer-los passar, diguem-ho així, a la següent fase, a la fase final, que és a, a, a, bueno, a on ens trobem ara, no? la fase final de, dels vídeos finals. Uh, en aquesta fase final, ara hi entrarem, perquè crec que n'hi ha 15 sí. no, d'escollits de, de, uh, Abans, però, per situar una miqueta a, a la gent, uh, posem-nos uh -huh. en context Tres anys enrere, doncs, neix aquesta iniciativa uh, Ara tu deies, no? no és només cosa vostra Però, com, com, no sé si ens pots explicar com, com, com va sorgir Sí, sí, bueno, l'objectiu de, de Fotovideosub era degut també a la nostra relació no? amb, amb molts submarinistes d'aquí de, de la zona de, de la Costa Brava. Però la idea era, eh, gràcies a, als vídeos participants, poder descobrir a tothom, no, no, no tots tenim a l'abast no? de conèixer aquestes espècies submarines úniques que, que tenim als fons, d'arreu de, del món, eh? perquè hi ha vídeos de Filipines, de Nicaragua, bueno, de, de Canàries, Mursa, Galícia i, i també, lògicament, d'aquí de, de la Costa Brava. Llavors, el que volem és fer doncs, aquest aparador no? de, de, de totes les espècies marines que podem trobar arreu i, i espècies úniques que gràcies a aquests objectius que, que tenen els submarinistes podem veure aquests opistobranquis, eh? aquests petits mm -hmm. animalots que, que, pues, a, a que no, pues, no podem arribar a, a, a aquestes, amb aquestes fundàries i tampoc ens arribaria a l'ull, no? a l'ull humà. Mm -hmm. Però la idea és, per una banda, com deies, aquest objectiu i un segon objectiu també, que el que volia més aprofitar i fer consciència a tothom de la necessitat de protegir el medi eh? em, ara estem en aquesta, en aquesta edició estem treballant a eh, la campanya contra plàstics uh -huh. al mar, recolçant a la ONG eh, WWF eh? Uh -huh. llavors és una miqueta aprofitar tot plegat al concurs, aquest aparador per, per fer consciència a la gent de, de protegir el que tenim, no? que és importantíssim i, i, que, i que gràcies a aquests vídeos pues, potser aconseguim un pas més per, per fer-los consciència no? doncs amb aquesta doble vessant eh, doncs eh, engresquem a la gent que assisteixi doncs, a aquesta entrega de premis del, del dilluns abans sí. però els hi una miqueta més perquè podria dir algú que fin sí. i tot s'anima a participar ja a la propera edició eh, sí, no sé si hi ha algunes bases que s'hagin de complir per participar-hi Sí, bé, bueno, la, la fase de participació, um, com deia, sempre ho uns mesos abans i pot participar tothom amb uh, vídeos, sí que es demana, pues, lògicament, de qualitat, que, que, que puguem veure correctament mm -hmm. tota pues, la, la, la dimensió, diguem-ho així, de, de les espècies, els fons, i són vídeos curtets, eh? vídeos que no poden passar dels 10 minuts. Llavors, hem de pensar també, tothom qui vulgui participar, que, que gràcies a... Bé, bueno, ho fem a través de la plataforma online, eh, de fotovideosub.com, mm -hmm. i aquest aparador, mira, ara en aquesta tercera edició, penseu que han reproduït més de 93.000 uh, vídeos. Eh? O sigui, la gent entra per votar-los, vull dir, és un aparador per part... Tothom, tots els autors que vulguin uh, participar no? de, de, i estar orgullosos, lògicament, d'aquesta feina que fan, pues és una visió molt, molt multitudinària que, que, que la gent pot com, gaudir no? de, de la seva feina, de la seva, mm -hmm. del seu vídeo. N'hi ha hagut també més de 21.000 vots, eh? per tant, vull dir, és, és un... bueno, estem molt contents perquè ja és la tercera edició i lògicament els números s'han triplicat en base a, a l'anterior i bueno, això vol dir que que la gent s'engresca i participa i, i, i això doncs, ens fa sentir doncs, molt orgullosos de no? uh -huh. tothom que cada s'hi vulgui sumar. Ara són 15 els que queden, però tu sí. ens eh, parlaves doncs, de les reproduccions que hi ha hagut doncs, a través de la pàgina web de fotovideosub.com, però no sé si per teniu ser. també, quans es van presentar ja en la primera fase, quants, quants van començar? Doncs pues em penso, aquesta xifra no la tinc, però eh, em penso que eren al voltant de, de 200 i 220 d'inicialment participants. Mm -hmm. Clar, hem de fer primer aquest tall no? que, que passa per, pues, per una valoració del vídeo i, eh, i, i bueno, aquest primer tall per, per deixar-los passar i publicar-los a Fotovideosub que la gent els pugui reproduir Després, eh, aquests que, que parlàvem de la fase de votació popular mm -hmm. que passen a, a quedar només... En concret, hem parlat de 15, però són 15 participants amb 17 vídeos. Eh, S'han sí, en... colat eh? un parell de vídeos sí. més <ríe> perquè repeteixen el mm -hmm. teu. Però sí que són 15 participants i 17 vídeos. I ara ja d'aquests 17 vídeos i al dilluns podrem veure es fa una pel·lícula tot seguit i llavors... Uh, passem dels que tenen menys vots a desvallar finalment qui són els guanyadors de tres premis. Mm -hmm. Hi ha un premi que seria el de general, el millor vídeo, hi ha un altre premi que seria el més votat en aquesta fase de votació popular i finalment hi ha un premi especial de la Costa Brava, mm -hmm. eh? únicament d'aquells vídeos que han estat gravats a la Costa Brava. Doncs... Que sí que trobem molta diferència eh, i per això hem volgut l'any passat dia ja ho vam fer així, a fer un premi diferent, eh? perquè, clar, no és, són iguals els fons que trobem a Filipines que els que podem trobar aquí. A, a, a, a, més que res per, per, per el ventall de colors, eh? Que, trobem espècies igualment boniques, però clar, no, no, no podien competir a nivell de, del que seria la, la paleta de colors no? mm -hmm, però clar. bueno, al final, els és un premi pichos... ben, ben xulo també eh? el, Els éssers vius doncs, que ja es poden trobar doncs, el, el, doncs, aigües més tropicals, doncs, doncs tenen altres colors més vius i poder cridar més l'atenció al jurat i a la gent i per això doncs, també es va voler crear aquesta, aquesta categoria no? Costa Brava doncs, també per remarcar una miqueta doncs, el, el que està molt ara de, de moda, no? aquest producte de proximitat, podríem dir, si <ríe> <Així>, entre cometes. <ríe> Molt bé. Correcte, doncs... animem tothom, sí, únicament, i, i per acabar, bueno, mm -hmm. abans de res, agrair a l'Ajuntament de Palafrugell, que, que ens ha donat aquesta, aquesta oportunitat, els patrocinadors AMARES i SSI, que han confiat aquest any també amb nosaltres, i, i bueno eh, convido a tothom que vulgui venir que sigui interessat, que a través de la web de fotovideosub.com poden reservar la seva plaça a través d'un formulari mm -hmm. eh? esperem que s'ompli el teatre tant de bo però, però així podríem tenir també una xifra aproximada a tothom que si s'hi volia a Totes formes, l'entrada és gratuïta i a partir de les 7, tothom qui volia accedir per la zona està convidat a entrar-hi. Doncs, uh, perfecte. Amb aquesta, convida, amb aquesta convidamenta, sí, que fem generalment a, a, to, a tots els que ens estiguin escoltant i a tota la gent doncs, que estigui per Palafrugell i per Comarca doncs, aquests dies, doncs, us recordem. Dilluns, uh, dia 12, a les 7 de la tarda, aquesta entrega de premis, d'altra doncs, uh, banda si voleu fer un petit tastet doncs, alguns dels vídeos que, que, han anat, que han anat participant, doncs, ho podeu fer també a través de, de la pàgina web del concurs, de fotovideosub.com, i doncs, pot ser un petit incentiu no?, per acabar de, de venir el dilluns a veure aquests, sí, sí, aquests, sí. aquesta Sobre projectació. Sobretot els, els nanos, els petits, que, que bueno, ja hi hem viscut les seves reaccions mm -hmm. davant aquests vídeos, estan pues, es queden bocabadats lògicament perquè ells, pues, bueno, a tothom que li agrada el mar no? i amb la inocència de, del nen pues, a, a, a, queden encantadíssims. Aprofito també, Rubén, a, a convidar totes les escoles a, de la localitat, de Palacuigell. Mm -hmm. Nosaltres posem a la seva disposició la pel·lícula de l'edició 2018. Eh? Aquesta projecció que dilluns ja veurem al teatre, que serà la del 2019, sí. disposem ja de la del 2018. O sigui, tothom que, les escoles que ens estiguin escoltant, els profes uh, de medi que, que, que vulguin uh, aprofitar mm -hmm. i tenir una tarda de cinema pels petits, ens poden demanar aquesta pel·lícula gratuïtament a través del formulari també de fotovídeos. Doncs apa, també una bona apa. notícia aquí pels més petits en el sentit doncs, de quan tornin a l'escola doncs, també doncs, poder doncs, saber conèixer una miqueta més d'espècies doncs, d'altres indrets del món i de, també de les d'aquí de casa nostra que a vegades doncs, tampoc acabem de, de conèixer. Ah, Eva conèixer. Cortés, moltes gràcies sí, per atendre la nostra trucada i explicar-nos també doncs, aquest concurs, aquesta tercera edició i doncs, com s'ha anat des desenvolupant des de que va engegar a principis d'aquest any. Ens uh -huh. retrobem aviat i esperem doncs, que sigui tot un èxit aquesta entrega de premis no. de dilluns. Moltíssimes gràcies, us esperem a tots. Gràcies, Ruben. Adiu.